O cafofo dos piratas da Lacoste era conhecido como um espaço secreto e reservado dentro do clã, onde os membros se reuniam para conversas privadas, desabafos ou mesmo momentos de descontração longe das multidões. Mas, naquela noite, ele se tornaria o cenário de um encontro memorável entre César e Caique.